nel nasce siamo sulla spinta di quelli che sono stati i tutta la serie di sgomberi che hanno caratterizzato gli ultimi anni a Bologna, sgomberi di occupazioni abitative che eh dicenze sociali. L'idea eh, che ci ha spinto appunto a proporre questo momento di riflessione è quella che crediamo che tutta questa serie di eh, iniziative abbia però, come dire, non guardandolo solo sul punto di vista negativo, abbia anche portato in luce una serie di eh, esperienze di mappe urbane anomale, diciamo così, sulle quali ci sembra importante inoltrarci anche quindi a, a, a Montefredda non solo dentro il caldo e eh, degli eventi. Quindi nata questa idea di questa una giornata di studio di riflessione che appunto ha torno al tema della città, di come si può pensarla, di come di cosa ci dicono gli spazi abbandonati di una città e di come le strategie di gestione che sono state l'hanno pensate costruita. Ecco, attorno a questi temi abbiamo fatto questa call, questa chiamata per proposte e contributi che mh, siamo stati estremamente soddisfatti perché sono state decine e decine le proposte di intervento quindi domani ci sarà appunto questa iniziativa che in realtà è rivolta sostanzialmente più e tutte nel senso il taglio, se vogliamo, è di natura in qualche modo universitaria, accademica, che so che comunque si tratta di un convegno, ma in realtà abbiamo esplicitamente detto che quello che ci interessa non è la produzione, siamo di un sapere eminentemente accademico, ma anzi incrociare in qualche modo la ricerca e le esperienze sociali che ne si muovono che a Bologna non solo. Quindi appunto mh, per concludere domani sarà questa giornata divisa sostanzialmente in due parti. La mattina eh, sarà più orientata di un'analisi delle politiche e delle forme di governance di come si trasformano le città da un punto di vista, diciamo così, del governo o comunque delle mh, operazioni di mercato, pensando ai cosiddetti fenomeni eh, di governance, turistificazione, all'effetto di piattaforme come Airbnb sulla struttura urbana, mentre il pomeriggio prenderà, diciamo così, il punto, il tema delle trasformazioni urbane dal punto di vista invece dei movimenti sociali e delle forme di autogestione dei conflitti. Quindi questi due eh, momenti che ci immaginiamo comunque fra loro eh, in dialogo per cercare di costruire una un'analisi sin qualificació ni jutge eterogenea e ampia possibile sulla sulla trasformazione urbana di oggi. Come dice Vito, infatti molti sono gli ospiti presenti e leggendo uno dei contributi postati sul sull'evento di di domani, si cita il concetto di resistenza. Ecco, volevo chiederti come uh, voi di Crash state cercando di continuare questa resistenza che appunto leggo continua malgrado tutto e nella fattispecie, appunto, se ci sono novità riguardo di quello che leggevo un po' di tempo provavo, vero, di una possibile trattativa con un privato che il comune si stava promettendo di favorire fra voi, appunto, dell'laboratorio Crash. Se ci sono novità, come continua azione delle forme di resistenza, come abbiamo sommato e descritto all'inizio, eh, l'esperienza del laboratorio Crash non è riassumibile esclusivamente nelle quattro mura che, che hanno dato, come dire, vita all'esperienza del eh, del fronte sociale negli ultimi negli ultimi anni. Il laboratorio Crash è anche le lotte nella logistica come quelle al fiato alla quale siamo stati eh, nelle ultime settimane rispetto a SDA, il laboratorio Crash è eh, l'opposizione al G7 che si è svolto a Torino eh, pochi giorni fa eh, e il Laboratorio Crash è stato in queste settimane grande la grande tazz, grande mh, concerto, manifestazione in Piazza Verdi, la Piazza Verdi è costumita sempre in Piazza Verdi e in qualche modo anche eh, l'inizio di domani è eh, laboratorio Crash, quindi la nostra esperienza è un qualcosa di assolutamente eh, appunto vasto, variegato che si articola su tutta la città. C'ho detto chiaramente la presenza di uno spazio fisico per organizzare, per dare vita a voce e corpo a tutte sensitive è un eh, qualcosa che crediamo necessario per la città, per le periferie, soprattutto che sono il luogo della esper nostra esperienza si è articolata e eh, come abbiamo scritto all'inizio, la possibilità appunto di che venga riconosciuta eh, questa esperienza ci ha portato sempre a essere aperti a un eh, un confronto, di fronte invece alla mancanza di questa possibilità eh, non abbiamo nessun problema a dare continuità alle nostre pratiche. Questa è un po' eh, la situazione attuale, quindi forse sicuramente non eh, un un un pigli in senso di che non l'incluo questo è un po' lo scenario col quale ci siamo mossi fino ad ora e domani sarà una giornata punta questo programma per un altro punto all'interno della galasse che ha con poco la nostra esperienza di anni